Ni kweli kabisa kumekuwa na changamoto kubwa sana katika swala la kutii sheria. Lakini labda niseme tu kwamba watendaji watendaji tumekuwa na tatizo la kuto kutii sheria hizi kwa maana ya kwamba tunaweza tukaona kabisa kwamba eneo fulani kama ulivyosema mwenyewe eneo hilo ni hatarishi halifai kuwekwa makazi ya wananchi kwa maana ya kwamba katika kuvunja sheria hizo au katika kukaa katika maeneo hayo kunapelekea kutokea kwa maafa. Hivyo kama idara ya maafa tunaelekeza mamlaka zote zinazohusika kusimamia sheria hizi zifate wajibu na kuhakikisha kwamba wale wote wanaevunja sheria hizi wanachukuliwa hatua stahiki. Naam achilia mbali uh, kutoa maelekezo hayo. Kuna uh, kila sababu ya kutazama mbinu mbadala katika kitengo husika. Labda hipo upande wa pili kwamba sayo tokea na tayari au imeshavunja. Mbinu mbadala tofauti ni hipi Aa, ndugu mtangazaji, mbinu, mbinu mbadala naweza nikasema kwamba swala la maafa ni la kila mmoja wetu. Kila mtu anapaswa kuhakikisha kwamba anatii wajibu na sheria zilizopo sio swala ambalo linafanywa kwa mtu mmoja mmoja. Swala la maafa ni la kila mmoja wetu. Kwa hiyo njia mbadala ni kuhakikisha tu kwamba utii wa sheria unafuatwa. Hakuna njia nyingine shortcut zaidi ya kufuata sheria ambazo tumejitungia wenyewe zikiwa na malengo ya kuhakikisha kwamba tunaokoa maisha ya watu, tunaokoa mali zetu, tunaokoa mazingira. Kwa hiyo naomba tu nisistize kwamba kila mmoja wetu ana wajibu wa kufuata sheria kama zilivyopangwa na, na na mtokana na kwamba tunabaini baadhi ya taasisi hususan pangomiji ndi wanatoa rukusa katika maeneo ambayo hayafai manispaa ya bukoba e, mto kanoni la mto kanoni chanzo cha maji limekuwa likitolewa na watu wamekuwa kijenga kiolela pengine mkibaini kwamba ni taasisi miongoni mwa serikali miongoni mwenu ushirika unakwenda kwa namna gani hapa katika hili watendaji mara nyingi tumekuwa hatuzingatii hizo sheria kama nilivyosema tu sipendi sana kwenda kinyume na hilo kwa sababu ndio msimamo wilioko lakini kwa wale ambao hawatii hizo sheria nadhani mamlaka za kisheria zipo wanapaswa kuchukuliwa hatua sisi kama ofisi ya waziri mkuu idara ya maafa. tunatoa miongozo mbalimbali tunatoa maelekezo mbalimbali na pale ambapo sheria zinavunjwa mamlaka zinazohusika zinapaswa kuchukua hatua stahiki ambapo yeye mnapeleka mapendekezo pale ambapo tunatoa maelekezo hayo na kuwaelekeza kwamba hatua hizo stiki zinapaswa kuchukuliwa